ומשפטי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבתיכם עשיתם. ויהי כהנבאי, ופלטיהו בן בנייה מת. ואפול על פניי, ואזעק קול גדול, ואומר, אהה, אדוני אלוהים, כלה אתה עושה את שארית ישראל. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, אחיך,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 והאופנים לעומתם, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. ויעל כבוד אדוני מעל תוך העיר, והיעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. ברוח נשאתני, ותביאני חסדימה אל הגולה, במראה ברוח אלוהים. ויעל מעלי המראה אשר ראיתי.